Коли Юлія і князівна дійшли до кінця алеї, з найбільшої гущавини назустріч їм заясніло світло і долинув побожний спів. Це правлять вечірню в каплиці Діви Марії. вигукнула Юлія. Так, відповіла князівна, ходімо туди помолитись. Помолися й ти за мене, Юлія. Ми помолимось. Мовила Юлія болісно, переживаючи гнітючий настрій, товаришки. Ми помолимось за те, щоб злий дух ніколи не мав над нами влади, щоб наших чистих, скромних душ ніколи не бентежили злоборожі спокуси. Коли дівчата наблизились до каплиці, що стояла в найдальшому кінці парку, звідти вже виходили селяни, які щойно співали вечірню перед образом Діви Марії, прикрашеним квітками і освітленим лампадками. Дівчата вклякнули на молитовній лавці, а невеличкий хор на помості біля алтаря заспівав «Аве Маріс Стела», яку недавно скомпонував Крейслер. Почавшись тихо, пісня дедалі гучнішала, аж до слів «Всевладна мати Божа». Потім поступово пішла на спад, поки на словах свята небесна брама зовсім не завмерла, полинувши на крилах вечірнього вітру. Дівчата, сповнені глибокої побожності, й далі стояли навколішки. Священник стихо проказував молитву, а здалеку, наче хор ангельських голосів, із повитого імлою вечірнього неба лунав гімн опри свята, що його дорогою додому співали селяни. Нарешті священник поблагословив їх. Тоді вони підвелись і обнялися. З їхніх грудей ніби рвалася назовні якась невимовна туга, зіткана з болю і захвату, і краплі крові, що стікали з поранених сердець, обернулися на гарячі сльози, які нестримно полилися в них з очей. «Це був він!» – прошепотіла князівна. «Так, він!» – стиха відповіла Юлія. Вони зрозуміли одна одну. Принишклий ліс завмер у перечутті дива, чекаючи, поки зійде місяць, і розсипли по ньому своє мерехтливе золото. Спів селян, і досить чутний вечірній тиші начилинув до хмар, що запалали червоним жаром, і постелились на гори, показуючи шлях променистому світилові, перед яким тьмяніли зірки.